Ər-Rəd er Köy Gürüzsü Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adıyla elif ləmm m m m m m m m والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس kitabın ayələridir. Rabbindən sənə nazil edilən həqiqətdir. Lakin insanların çoxu buna inanmir Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun يجri li ajalin musamma yadbiru yufassilu al-ayatil an lakum bi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 İnnə fī dəlikələ əyətin li qawmin yəqinun. Yerüzündə bir-birinə yaxın müxtəlif mümbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin biz yeyilməsinə göre onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. Wa in ta'jabta ajabun qauluhum aidha kellezine kafarû bi rabbihim ve ulâika l'aghlâlu Əgər təcəbbələnirsənsə onların dördandanmı biz torpaq olduğudan sonra yenidən yaradılacağı sözünə təcəbbələn. Onlar Rəbbini İnkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridirlər. Və orada əbədi qalacaqlar. Və ista'cilun kebissayeti qablal haseneti vqadxalat وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ Müşriklər səni yaxşılıqdan öncə əzabın gəlməsinə tələstirirlər. Halbuki onlardan əvvəl neçə-neçə ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zalimlığına baxmayaraq, Tövbe edənləri bağışlayır. Sözsüz ki, Rəbbinin cəzası şiddətlidir. Və deyir Kafir olanlar deyirlər. Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə indirilməyib? Sən ancaq xəbərdar edənsən. Hər gövmün bir yol göstərəni vardır. Allahu ya'lamu mə təhmilu kullu unthə və mə təqiydu l-ərhamu və mə təzdəd və kullu şeyin indəhu bimiqdər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 böyükdür. Qadır. Aramızdan sözü gizlədənlər de, onu açıq deyənlər de, gecə gizlənib gündüz gəzib dolananlar da Allah üçün eynidilər. Lahu <gülüyor> muaqibatum min bayniyhi wa min xalfih yahfazunahu min amrillah. İnna Allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi'anfusihim.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 Sizə şimşək göstərən və yağış, dolu, ağır bulutları var edən odur. Və yüsəbhirul ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi və yursilu's sawaiqa fe yusibu gürültüsü həm dedərək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 والذين يدعون مِن دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال حقا شرش yalnız onadır Müşriklərin ondan başqa çağırdıqları isə onlara heç bir şeylə cavab vermirlər. Onlar ağzına su çatsın deyə uzaqdan iki ovucunu suya açan kimsiyə bənziyirlər. Halbuki o kimsə suyu ovuclayıb içmincə su onun ağzına çatan deyildir. Doğrusu, kafirlərin duası azgınlıqdan başqa bir şey deyildir. O alillahi yescudu man fis və yerdə olan məxlublar da onların kölgələri də səhər axşam istər istəməz. Allah'a secde edir. Kul <gül> mal rabb'us samawati vel ard kulillahi kul atattakhadhtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'an ve la darran kul hal yastavi al a'ma vel basir nur Əm cəalû lilləhi şürakâə qalqûka qalqihî fə teşəbəhəl qalqu aleyhim. Qulilləhü qaliku kulli şeyin və hüvel vəhidul qahâr. De ki, göylerin yerin Rebbi kimdi? De ki, Allah'tır. De ki,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 Buna benzer bir köpük olur. Allah hakka ve batıla böyle misallar çekir. Köpük yok olup gedir. İnsanlara fayda veren şeyler ise yerinde kalır. Budur Allah'ın çektiği misallar. Lillazine istacabu li rabbihimul husnâ. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَ دَوْبِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Rabbinin dəvetini qəbul edenler üçün en gözəl nəymət hazırlanmıştır.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 nəpis yataqdır. Əfə men ya'lemu enma inzila ileyke min rabbikal haqqu kemma men ve'ama inma yetezekkaru Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə şora bənzəyə bilərmi? Bundan ancaq ağl sahibləri ibrət alarlar. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقِ O kəslər ki, Allah'a verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdü pozmunlar. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Və yəxşəun rəbbəhum və yəxafuunəl-həsab. O kəsler ki, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri, qohumluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlədir, Rəbbindən qorxur və pis haqqə hesabdan çəkinirlər. وََّذينَ صَدَر بتِ غَ أَجهِ رَبّم وَآقَامُ الصَّلَةَ وَآافَقُ مَِّا رَزَقُناَاهُم سَِّ وَعَانَ وَآفَقُ مَِّا رَزَقُناَاهُم سَِّّو وَعَانتَ وَيَدَوعُونَ بِالحَسَلَةِ Cənnət-u ədnin yedxulunə hə və mən sələhə min əbəəihim və əzvəcihim və dürriyyətihim və əlmələikətü al yedxulunə aleyhim min kulli bəb Sələm ələykum bimə səbərtum fə nirmə əqbəddər O kəsler ki, Rabbinin üzünü dileyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu, Əməli salih ataları, zövcələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədim bağları hazırlanmışdır. Mələklər Bütün kapılardan onların yanına daxil olub diyecəyler. Səbrettiğinize göre, size salam olsun. Ahiret yurdunuz, necə de gözəldir. Vəl-ləzîne yənqudûnə əhdəllâhi min bəəd-i mītəqihī və yəqtağunə mə əmərəllâhu bihī əyyusalə və yufsidûn. <Sessizlik> Və yufsidun fil Allahla eh bağladıqdan sonra onu pozan, Allahım qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yer üzündə fitnə fəsad törədənlərə gəlincə onlar üçün lənət və pis yurt vardır. Allah yə bsotr dizqə li men yə şaə və yəqdir fil axirətə illə Allah istədiyinin ruzusunu bol edər istədiyininkini də azaldar Onlar dünya həyatı ilə sevinirlər Hal bu ki dünya həyatı axirətlə müqayisədə keçici bir zövqdür. Və deyir olanlar kafirlər ləvlə Kafir olanlar deyirlər. Niye ona Rabbinden bir mucize endirilmiyor? Peki şüphesiz ki Allah istediğini saptırır. Tövbe edip ona üst tutan kimseni ise doğru yola yöneldir. Ellezine amenu ve tatma'innu kulubuhum bizikrillah Ələ bi zikrillahi tətməinnu qulub Bunlar, iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ İman getirib salih əməllər edənlər üçün xoş güzaran və gözəl qaydış yeri hazırlanmışdır.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 توبئ درم ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يهيئ الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلا يَزَال الذينَ كَثَل تُصيبهُ بماَا صَن قاريع تُصيبهُ بمَا صَن قاريعةٌ أَ تَحُُّ قَبًا مِن دَرم حتىَ يأتَ وَعدُ الله إ الله لا يُخفُ المدر bir الكتابلا داغlar هركتگەر سydi.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 İstəhzə edilmişdir. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları yaxaladım. Bir görəydin onları cəzalandırmağım necə oldu? Əfə mən huvə qaimun alə kulli nəfsin bimə kəsəbət və cəalul illəhi şürəkə əqül səmmuruhum أن تنبئوه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها حد هر kəsin qazandığını Allah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 doğru yoldan çıkarıldılar Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönelden olmaz Tahum madabun Onlara dünya hayatında azab vardır Axirat əzabı isə daha məşaqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Meselul-cennəti-lləti yu'da-l-muttaqūn. Tecri min tahtihal-ənhār. və zilluhā. Tilka uqba lladina ttaqav vəd edilmiş cənnətin vəsfi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin ağibəti budur. Kafirlərin ağibəti isə odtur. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهِ قُلْ اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُو وَا اِلَيْهِ مَآبٍ Kitap verdiğimiz kesler sana nazıl edilene sevinirler.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 Və kezəlikə ənzəlnəhü hükmən ərabiyyə və lə'in ittəba'tə əhvəəhum bərdə mə cəəəkə minəl əlm-i mələk mələkə minəllləhi min vəliyin vələ vəqə biz onu Ərəbcə bir qanun olaraq nazil ettik. Eger səne gələn bu elmdən sonra Onların istəklərinə tabe olsan, səni Allah'tan nə bir himayə edən, nə də bir qoruyan olar. Walaqad arsalna rusulan min qablik wajalna lahum bi ayatin illa bi idnillah likulli ajalin kitab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 istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. və Biz onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərsək və ya ondan öncə səni öldürsək, bilki Sənin öhdənə düşən ancaq təb্লিd etməkdir. Haqq-qəssab çəkmək isə bizə aiddir. Əvəlləm yərau Vallahu yahkum la muaqqiba li hukmihi wa bizim yeryüzünə gəlib onu bəzi tərəflərindən Azaltdığımızı, müsəlmanların ixtiyarına verdiyimizi görmürlər mi? Allah istədiyi kimi hökm verir. Onun hökmünü ləğv edən olmaz. O, tez haqqı hesab çəkəndir. Və qəd məkərəl-ləziyinə min qəblihim fə lilləhi l Ya'lamu Onlardan əvvəllər də hilə qurdular. Halbuki bütün hilələr Allah'a aittdir. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Və deyənlər çox oldu, sülh davam etsin. Dey ki, Allah şahiddir mənim və sizin arasında və Kitabın ilmi ondadır. göndərilmiş elçi deyilsən. Dey ki, mənimlə sizin aranızda Allah'ın və kitabı bilen çimselərin şahid olması yeter.